Javasolnák itt az őtársnőknek azt, ad, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az, hogy az igényeivel hát a zenekar fele és egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az itt megfelelő igények, ami hiszen széles kármű vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt, cseplen, itt működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sport, sportnál is. És hogy egy műsorbizottsága ti hát az igényeket. Hát, hogy Ja, szerintem a valami. Szerintem szép egy kultúros, ezt meg tudja oldani ezt. Ezek a akárki ezt elvettnek vannak, van, van, van, van. Na úgyhogy, hát ez a kapcsolat Addig jó, mi Kádár él. Jó napot kívánok! Ez itt a Klub Rádió, az Adigyumi Kádaré, az önök a láthatós narrátorával, Pank De Miklóssal, Bence Józseffel, Patoki Gáborral, és e, hát Árpási úr is itt van. Árpási úr most operatőr egyébként, tehát a, a videokamerát e, izzítja be, és aztán elmegy nagyon fontos dolgokra. Orbán Viktor beszédéről fog átfogó tájékoztatással élni a holnap reggeli gyorsban. Úgyhogy e, nem lesz végig velünk és nem vett részt abban a hát szellemi kihívásoktól nem mentes e, vitában, ami arról szólt, hogy mi is legyen a, a mai műsor. Pataki úrnak például az volt az ötlete, hogy, hogy április 30-án az utolsó e, szovjet troli is, Trem Troli metró szerelvény is elhúzott e, a föld alól, néhol a föld felől hiszen azért ismerjük a szovjet metrókocsikat időnként a föld felett járnak. És akkor mondtam, hogy ne hülyeskedj már, Gábor, tehát. És mit kérdezik a, a kedves hallgatóktól, azt, hogy milyen volt a metró ülni? Hát, hát abban, nem, abban nem lesz műsor, ne egy már. Hát, de hogy az első metró az emberek nem emlékeznek az első metró Én talán igen, mert vidéki kisfiú voltam és e, át kellett utazni a nyugati pályaudvarról a, a déli pályaudvarra, vagy, e, vagy osztálykirándulással voltunk. Hát ez még a klasszikus volt, tehát e, amire ugye az, ember a, az embert vidéken felkészítik. Ez mint a repül, repülőút. Tehát mi azt mondják neki, figyelj, a repülőúton egyből jön a Suárdes, és ad neked egy papírzacskót, mert hányni kell, tehát nem úszod meg, sosem hánytam egyébként repülőn, és De hát ezt mondták vidéken. Olyan repülő nincs, ami felmaradni. Felmarad. Én mondjuk azt értem, hogy, hogy mitől marad fönn, de mindegy, ez már-már ez, ez megközelíti a, a mai műsorunk témáját, mert, mert arra gondoltam, hogy miután holnap kezdődnek a, a, a magyar írásbeli érettségik, nálunk is egyébként É, hogy úgy mondjam, érdekeltek vagyunk ebben az ügyben. Az első szület lányom az pénteken vallagott el a Gimnáziumba. Innen is üdvözöljük az összes Költség és az összes Költség Tanárt, külön az igazgatónőt. És, és arra gondoltam, hogy, hogy megkérdezném önöket, kedves hallgatók, hogy, hogy az önök számára milyen volt, mekkora traumát jelentett. Egyébként a a lénán úgy látom, hogy semmilyen szinten nem befolyásolja. De hát ez nyilván az kell, hogy öt, hogy kötőjel, 12, illetve hát 13 éven keresztül mindig kitűnő tanul legyen, tehát én azt mondtam neki, hogy majd bemész kislányom, aztán megírod. Ő attól fél, hogy, hogy esetleg kertészimre lesz a tétel, azt, azt úgy valahogy hogy, hogy nem nagyon szeretném De hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. És ugye, és ugye persze, és én mindig az a kérdés, hogy akkor, amikor még én középiskolás voltam, akkor folyamatosan ment az a mítosz, hogy, hogy hallgatni kell a Szabad Európa Rádiót, mert, mert hogy ott éjfélkor bemondják az titeleket. Nem tudom, hogy hogy terjedt ez el, de az biztos, hogy ott ültünk a Komocsin Zoltán. Vendéglátipori szakközépiskola kollégiumában, és odatekertünk a 19-25-31-41-49 méteres rövid hullámra, és próbáltuk hallgatni éjfélkor. Na de hát, ott, hát bemondták, hogy jó napot kívánok, ez itt a Szabad Európa Rádió, amit az Amerikai Egyesült Államok kormánya finanszíroz, a Szabad vélemény Jévenítást, és a többi, és a többi. Gondoltuk, hogy ezzel már így felvezetik, hogy majd most mondják gatételt, de hát nem felvezetés volt, hanem ez a szokványos elköszönés volt a Szabad Európa Rádióban éjfélkor. De hát azért mégiscsak voltak kisivárgott érettségik, meg időnként az emberek tudták, hogy, hogy hogyan is lesz, hiszen ugye ott volt az 1989-es érettségi ügy, amiről Török Ferenc Moszkvatér cím, nem a, nem a, nem a Moszkva szól? Török Ferenc Moszkvatér cím filmje szól, azt hiszem, ugye? Azt szól. Azt kiabálja Pataki úr, hogy, hogy igen. Tehát Török Ferenc Moszkvatér című alkotása, az feldolgozza ezt az érettségét. De hát nyilván Önöknek is vannak emlékei. Édesanyámmal beszélgettem tegnap, és mondtam neki, hogy, hogy, hogy, hogy szerintem ez lesz a téma, akkor még nem tudtam, hogy Pataki úr milyen témaözönt borít rám. Nem is, nem is részletezem. És akkor mondta, hogy, hogy, hogy, hogy édesapámnak erről egy nagyon jó története lett volna, hogy édesapámhoz meghalt tavaly decemberben, de hogy, hogy ők valahonnan kecskemétről eh, megtudták eh, a, az érettségi tételeket előtte lévő nap. De hát ez ugye hülyeség, mert tehát akkor is ugyanúgy rá kell feszülni, tehát azzal nem megy sokra az ember, ha egész éjszaka azokat a tételeket tanulja, amiket másnap reggel ki fog húzni, mert akkor már késő, tehát ide figyelj, kisfiam, tehát tanulni nem az utolsó éjszakán kell, hanem az azt megelőző 4-5-12-13 évben. Szóval a kérdés az az, hogy, hogy önök hogyan emlékeznek vissza a saját érettségükre, megelőzte E az a szintű várakozás, vagy az a szintű találgatás, hogy mi lesz, volt-e valami meghökkentő esemény az írásbeli alatt, kiment a tanár, segített a tanár, sikerült puskázni, nem sikerült puskázni, bevi, be, igen, Johnny azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nekik segített, úgyhogy ezért is köszönjük, hiszen Johnny ezáltal az érettségizettek széles táborát bővíti, gazdagítja. Telefonszámunk pedig 24 3, tehát érettségi tételek, érettségi botrányok. Azt, hát azt gondolom, hogy ezt már mindenki megtette, de aki istenne, hogy Norbert versenyzését nézte, és közben megfelelkezett arról, hogy, hogy anyák napja van, vagy egyáltalán nem tette ki a lábát a lakásból, és nem botlott virágkereskedőkbe, azoknak szólunk, hogy, hogy ma anyák napja van, és ezután gratulálunk minden anyáknak, és minden nagymamáknak, és tét nagymamáknak. Haló! Jó napot! Szia! Szemasz! Amíg előkerülnek a többiek. De már előkerültek, már itt villag ezer é, lát, az összes telefonnál. Az az összes két lámpád, ugye? Ami egy perc után elalszik, hogy valakit nem vettél fel, nem tudtál felvenni. Ne arra ugye már veld, te már a rádióban vagy, mi van? Én arra Nem, én távollátó Hogy van, Tisztán látó. Tisztán látó vagy. Akkor mindenféleképpen a tisztánlátó, vagy? tisztánlátó, vagy, vagy, mindenféleképp a tisztánlátó szembeget... Ha... Törölgess meg, mert nem úgy van, ahogy te azt hiszed. Mondd, és azt tisztán látom, hogy a szóbeliről csak jövőjétel Nem, Nem, nem, nem, nem, arról <gül> is most, most lesz jövő héten, jövő héten az a tanulmány lesz, Igen? ami a magyarok hazafiságával foglalkozik, mert én ezt ajánlottam egyébként, ugye most publikálta, az Open Society e, e, a, a, a, archívum egy e, Magyarországon 1970-es évek közepén készült, e, az emberek hazafiságát, a magyarok helyzetét Európában külföldel szembeni viszonyát, milyennek látják az emberek magukat, tehát az majd az a jövő heti téma lesz. Jézus már. De több jó lesz, Nyugi! Igen, akkor majd... De remélem, akkor be jó idő lesz. Na, amit mondanék, az tényleg csak egy, egy szálmondat. Mi nem jutott eszembe a szóbeli magyar érettségén, a, a Nemzeti Dalnak a címe. De egész végén, tehát akkor már kint feleltem is a a magyar, talpra magyar, de hogy nem ide, az, az nem. Na ennyi volt. Jól van, szervusz! Ja. 24 07 953 számon érnek el bennünket. Haló! Haló! rádió? Igen, klubrádió, adásban tetszik lenni. Már is. Na, én akkor azt mondanám, hogy én 89-ben a török Perinek voltam az főnöke és a matek tanár De jó e És úgy történt a dolog hogy az írásbelül előtti este jó pár tanítványom összejött és ma este. E az, Nem, akkor, 89 90 Hát úgy mondom, hogy, hogy az írásbelét megelőző az, az ja, ma este, ma este? írás írásbelét megelőző este jöttek össze Aha, akkor az nem És e oldogatták együtt a feladatokat és felhívtak engem telefonon és egy igencsak nehéz Feladatnak a megoldását megkérdezték tőlem, uh -huh. és én lediktáltam nekik a telefonba, és akkor másnap, ugye volt a az írásbeli dolgozat, és utána, miután megírták egy jó, jó páran dolgozatot, az osztályomból feljöttek hozzám a lakásomra, és elmesélték, hogy ők tudták előre, uh -huh. hogy mik lesznek a feladatok, és ne aggódjak, mert ők úgy írták meg a dolgozatokat, hogy aki hármas, az hármas, aki ötös, az ötös, és euh, tehát nem volt semmiféle gubanc. Uh -huh. Ebből ők úgy gondolták. <gül> Igen. De alig tel -tel egy kis idő, kitudódott ez az egész, mint tudjuk, és pillanatok alatt, mint bűnjelet lefoglalták az érettségi dolgozatokat, és megindult a nyomozás. És kiderült, hogy a, például a Moszkva téren a nyilvános védszékben, meg egyáltalán a városban, a nyilvános védszékben a falra meg az ajtókra, ajtókra, meg mindenhova fel voltak írkáva, hogy mik lesznek az írásbeli matematika feladatok. De mennyivel korábban? Aznap, vagy...? Hát azt nem tudom pontosan, de a tény is való, hogy mire ők elkezdték a felkészülést a matek írásbelire, addigra már tudták, hogy milyen feladatokat kell megoldani. És hogy hogy kiderült az, hogy, hogy végülis kiírta föl, vagy, vagy, vagy kiszivárogtatta ki? Úgy emlékszem, hogy nem. Mert, mert ha jól emlékszem, akkor ugye érvénytelenítették a, a, az Igen, és mindenki, és mindenki az, az, az évvégi zárójegyét kapta meg igen, a, a, a, az, az érettségi Ezért nem is volt bukás. Aha. Hál' Isten. Nem. Igen, hiszen aki, az már nemetett volna érettségére, aki, aki, aki megbukott volna. Persze, persze. Hát aki megbukik, annak szóbelízni kellett, úgy volt hajdanában, nem tudom, hogy Lehet, hogy most is így van. Korábban nem fordult elő hasonló eset? Hát matekból nem. Uh, ami, ami esetleg inkább előfordulhatott, az az irodalom. De az is általában szerintem úgy volt, hogy csak úgy nagy vonalakban, tehát hogy tudtuk, hogy milyen évfordulók vannak, és akkor nagy valószínűséggel azokból az írókból, vagy költökből, vagy... ezekből választanak kételeket. Ilyeneket úgy nagyjából ki lehetett e csapkozni. Egy, és valóban a filmben, a Moszkva térben benne van és nem csak az van benne a Moszkva térben, hanem benne van az a negyedik év, ami a Ferivel történt, meg a banket, meg az is hajón volt. Ja, ilyen, az a a, a, a banketünk a... hajón volt, ugyanúgy, mint a filmben. És ugyanúgy volt, ugyanolyan ellenszenves volt az igazgatónő, mint <gül> a filmben. Az érettségi bankett, az, az, a, az a ballagás estéjén volt? Az érettségi bankett nem, az az érettségi után szokott az lenni. Az érettségi. nem az érettségi után, az után uh -huh. az szokott lenni. Mert a... kérdeztem a lányomat, hogy, hogy nincs-e valami mozgás péntek este, tehát, hogy, hogy mennek-e valahová így az, az osztályban az iskola. Az az előző éjszak az az előző éjszakán mentek, Balva ugye csütörtök le, éjszaka igen. volt az a hatalmas nagy vihar, igen. és akkor voltak aha, aha És a, például a költségben nem volt balontballagás, amire hát ugye én azt mondtam valaki, kérdezett tőlem, hogy miért nincs, mert hogy, hogy annyira liberális iskola, hogy a, a, a balagás az az gyakorlatilag nem tűnne fel, mert hogy így is színes hajjal jönnek-mennek a gyerekek, és meglehetősen lazán kezelik, hál' Istennek az intézményt. Jó. Hát szóval ez Nagyon kedves! Köszönöm szépen! Két sok a hallásra! Halló! Jó napot kívánok! Szervusz, Körtési Zsolt megint! Kérek szépen, érettségiről! annyit szeretnék mondani, hogy én nem nagyon értem, hogy miért kell ilyen nagy feneket keríteni ma annak, hogy jogilag is üldözik már az, aki egy picit csal. Most itt nem arról beszélek, hogy lopások előre, meg kiszível a tatia uh -huh. hanem, hanem az, ami, amiben van egy kis ö, ö, ö, ö, finesz, mert csak azt tudja megcsinálni, akinek a finesze is megvan hozzá, tehát a tudása is megvan hozzá. Uh -huh. Tehát e, teszem azt, lemegy e, lisztem a vétréből, horgás zsidóron, a tétel, elszalad valaki, megcsináltatja, visszaviszik, fölmegy, e, megéri az illető, a többit, mit tudom én, a 8 matematikai tételből 7-et úgyse Igen. Tehát e, így megcsináltatni. Tehát ahhoz, hogy, hogy működjön az egész, csak azt tud kicsit csalni. Hát, hogyha ebben van Finesz, akkor, akkor azért ennyire nem kellene ez büntető jogilag. Na, nem arról beszélek, hanem ami már előfordult itt, hogy tételek központilag történt, vagy központi szempont ellopása. Serenád. Szerenád, banket, a Serenád az a ballagásnak. a estén. Igen, a banket, az meg az érettségi után. Na most annyit, hogy nálunk a Serenádot annak idején pécset betiltották, a mi iskolánkra való tekintettem, mert attól, attól tartott a helyi előkelőség a 70-es években, hogy túl sok székkején, túl sok induló, túl sok induló fog elhangzani. Megalapozott meg, volt ez a félelem? Ez megalapozott volt, meg japán-magyar közös határ, kiüttetjük Szibériát, ungvár alatt folyik azunk, benne főzik maocetunk, ungvár azunk, nem főzik már maocetunk, szóval volt ilyen a repertoárban. No, erre eldöntötték, hogy akkor nincsen szerenát. Uh -huh. Na most, ez nem annyira poénos, amit még szeretnék ugye mai nap zsidó világkongresszus, hogy uh -huh. uh, a mondhatod, hogy jövő héten hazafiság. Igen. Uh, alattunk járt két évvel uh, a uh, svájci a lánya, uh -huh. egy nagyon akkori szempontból, akkori időkben nagyon jobb oldali, ma is jobboldali gimnáziumban hát annyit, hogy javasolnám nagyon sok magát, magyarnak tartónak, hogy a, a svájci Józska bácsi lányától magyarságot tanuljanak. Uh -huh. hát jó. Ez, ez a komoly része volt most a vége. Okay, mert, te... mert ő aztán ott magyarságra oltett tanulbizonságot a 70-es években. Ami, ami, ami nem azért, az édesapja, akkor Pécsi főrabbi volt, uh -huh. nem azért nem volt egyszerű, mert a papa, az is nagyon magyar, magyar, magyar volt, hanem mert eleve a 70-es években és még az ő helyzetében még nehezebb volt találni. Igen. Ennyit a mai naphoz, hogy... Köszönöm szépen. Én is köszönöm. köszönöm. Viszont hálás a szállás szépen. 24 07 95 Haló, tessék. György vagyok. Szervusz, Gyuri. Nem nagyon tudok már sztorikat mondani az érettségimről, mondjuk talán annyit, hogy akkor jöttünk rá, hogy a, ha a megymárkába szülőcukrot dobsz, akkor az... Így kispriccel az egész. Hát ez a, ez a klasszikus Coca-Cola és a... a... ezt akkor jöttünk rá. Aha. A, hát már akik ugye első napot ott végeztünk, és akkor terüly -terül asztalkám volt. De várja, tehát mi az a terüly -terül asztalkám, aminek hát a szőlőcukor... A szülői, az, értem. Akkor... De, de mi az? De hogy kell oda a szőlőcukor? Hát, hogy jobban tudjunk gondolkodni. Ja! gondolom ha. én. Hát, de de utólag nem. De hát az ott volt a terülje azt és lehetett előtte is elni biztos. Ja, értem. Az egy teljesen normális, igen. igen. Fesz Feszült voltam. Aha. Nem tudtam enni, csak utána, viszont utána már nagyon, nagyon lazák voltunk. De, tehát, de, de, még tudnék mesélni, de egyik laposabb, mint a másik. De ha, ha, ha szeretném megragadni az, az alkalmat és a nyilvánosság előtt elmondani azt, hogy, hogy én nagyon ellenzem magának az életeségünk az intézményét. Mert ha belegondolsz, rövid leszek. Jó, jó, jó. Ha belegondolsz ezen érettségével egy ember 10-20 órától, 10 órát tölt 10 órát az életében, uh -huh. és előtte meg 12 évig jár iskolába. Igen. Na most, hogyha abban a 10-15-20 órában rosszul teljesít, akkor, akkor áthúzhatja azt a 12 évét. Akkor akkor, minden, minden, ugye, akkor akkor azt jelentheti. Igen, de hát ezért tiz, 12, 12, de azért 12-15 évet nem tud az ember annyira eh, rosszul teljesíteni, hogy, hogy utána azon az dízólán múljon. Azt hiszem. Hát ki, a fene emlékszik a, a bocskai felkelésre két év után. Igen. És, ez, ebben, és ez az egyik dolog. A másik az, hogy, hogy te esetleg ezt meg tudod távolni, vagy megerősíteni, hogy mondjuk, a vegyük a magyar érettségit, kerültél -e valaha olyan szituációba a, a, a, a, a, az életed során, bár ugye a, a munkásságod során, ho, mint, mint az érettségét alatt? Nem. Hát jó, nincs több kérdésem. Nem, e, jó, de ez oda vezet egyébként, e, ami a, ugye a kedvenc veszőpalipán be is megyek érte az Istálóba. Hogy, hogy a magyar oktatás az, mint olyan, szerintem nem szerencsés, mert hogy, hogy most emléletleg a 18 éves lányomnak, 19, most már lassan tudnia kellene, hogy, hogy mi akar lenni. És szerintem én most így közeledve az 50-hez gondolom azt, hogy mi szeretnék lenni. 18 éves koromban nagyon nem tudtam, 22 éves koromban sem tudtam nagyon, aztán nagyon sokáig nagyon nem tudtam semmit és szerintem az egész valahol így el van rontva, hogy... És pluszban még ott az életségi. Igen, igen. És... teljesen félreviszi a dolgokat, mert semmi köze ahhoz, ami utána következik. Jól van Gyuri, rendben van. Köszönöm én szépen. Viszont hallásra szervusz. Kádár György nyilatkozatát hallották itt a Klubrádióban, az addig jó, még Kádár élben. Fölösleges az életségi. haló. Jó, ezt is kívánok. Kezdj, csókolom. Azt szeretném mondani, hogy néha én nagyon szeretem a rádiójukat, csak... Egy kicsit úgy érzem, hogy egy bizonyos idő után azt hiszik, hogy a, aki azelőtt élt, meg azelőtt érettségizett, az már kőkorszak volt, hát ezért szeretném mondani, hogy azért voltak itt különböző. Én 1957-ben érettségiztem, úgy, hogy 1956, a, a, a, október uh -huh. 23-án a Portás bácsi, az, iskolából hazaküldött, hogy kisasszony kitört a forradalom, menjen haza. Aha. Ebből következett az, hogy nekünk tulajdonképpen a október 23-ától vagy márci, 57. március végéig nem volt tanítás. Tehát, hogy mi úgy éretsegíztünk, hogy egy több mint egy fél év kimaradt, és Hát ez nagyon sok problémát okozott, és ahogy most hallgatom itt a műsort, hogy az a probléma, hogy mikor volt a bankert, meg hogy másolták egymástól. Hát az abban az időben arról volt szó, hogy egyáltalán lesz-e érettségi, egyáltalán ha lesz, akkor utána lesz-e állás az embernek. Drága hölgyem, önnek teljesen igaza van, de nincsen beszorítva ez a illetve valamilyen szinten be van szorítva a... Na a jó, értem, csak azt volna elmondani, hogy az ő más világ volt. Persze, egy. de akkor ezért kell ön, meg az önhöz hasonló korában érettségizők, akik betelefonálnak és elmondják. Tudja, ebben az az érdekes, hogy egyszer csináltunk még nagyon sok évvel ezelőtt itt a Klubrádióban augusztus 20-án egy műsort az én pszichopeti barátommal a tűzi játékról. Igen. És a legrégebbi tűzijáték, amit látott, kedves hallgató, az 1936-os tűzijáték volt. Tehát hát, 1936-ban már volt. Igen, jó, persze. Tehát, hogy, hogy, hogy itt mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy... Na hogy... jó, csak az, az bószant, hogy, hogy annyira fogalmuk szintje az önkorosztályának vagy a, meg a későbbieknek, hogy milyen élet volt a korábbi. Az, az, azért engedje meg a... a azért annak a... Hát én megöngyeleketem. Azt, hogy, hogy, hogy itt éljek a gyanúperrel, hogy ez nem pontosan így van. Már mit e, tudok? Hát az, hogy nekünk nincs fogalmunk arról. Ja, tehát jó, egyrészt, hát persze. Egyrészt tanultunk, másrészt... Van. Nem, nem, nem, nem. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok embernek van, mert, mert egyrészt van egy családi e, történet. legendárium, igen. Igen, tehát ott van például az, az apósom, ő testnevelő tanár volt, őt ugyanúgy érintette egyébként ez az 1956-os forradalom, tehát őket is eh, hazaküldték, eh, és aztán nem is tudom, hogy mikor eh, kerültek vissza, valószínűleg ugyanúgy, mint önök. Hát eh, igen, Valamikor, valamikor márciusban került vissza igen, a testnevelési is. Igen, csak annyira most már, hogy mondja engem, az bosszant tulajdon... Ne bosszant, ne bosszantsa, semmiféleképpen ne bosszantsa. De nem a rádió bosszant, hanem ja. az, hogy bagatellizált az én korosztályom tagjainak a történetét, valgatelizálja mindenki, hogy akkor, hú, mi volt meg, örültünk, hogy értünk. Jaj, hát, nem, ez semmiféleképpen nincs így, ne érezze, úgy, jó? Mert amikor, mit tudom én, november 4-én bejöttek a szovjet csapatok, én zuglóban lakom, uh -huh. akkor a Tököli úton arra ébredtem lege 6 hat, hogy itt düböröptek végig a tankokát. És ez ugye volt 10 év, 11 évvel a második világkából után. Na jó, elnézést! Semmi baj! Kezét Én... csókolom! Viszont, Viszont hallásra! Írek itt a Club Radimum, a folytatódik az életségi történetek megbeszélését az Addig Jóban. Tanulni, dolgozni és beszetesen élni. Ez a három alapja mindennek. El akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasra tanulni, az ötös tanuló. Ötösre dolgozom, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, Utána éljen, ahogy tudsz. Ne huligánkodjon az utas és megverjen x-et vagy x-ilat. az energiát az iskolába, vagy az üdvendőt. Addig jó, mikádár. Reklámhangzott él? Reklám hangzott el. Azért 16 17, évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösebben én sem örülnék a nagyon hosszú hogy a gyerekeknek. Komikus lenne. Addig jó, mikádárél! És folytatodik is a műsorunk 24 07 Jó napot kívánok! Jó napot! Kérem szépen, Kato vagyok. Egy matek írásbeli érettségit szeretnék elmesélni. Érem, Tehát a, az iskolánknak az egyik tornatanára az nem a miénk volt, hanem úgy hívják, hogy Tabert is nagyon helyes fiatal férfi volt. Fölírta mind a négy példa megoldását a táblára, és hozzátett, hogy a lányok, gyorsan írjátok le, mert nem akarom, hogy rajta kapjanak linket, és én már voltam olyan hülye, nagyon gyenge matekos voltam, hogy megpróbáltam mind a négy szépen leírni. A végeredmény az lett, hogy hát figyelmetlen voltam, sok apró csekről elírást követtem el, és kaptam egy szép nagy egyest az írásbelire. Aztán a szóbelire ötös kaptam, mert szerencsére a számtani sorozatok címítételt húztam ki, és hát jó, a készségem mindig is olyan volt, úgyhogy megmentettem a, a matekfa fa érettségimet, úgyhogy így közepest kaptam matekból. Hát csak ennyit. Egyítszor... De ja, mert arról, arról volt szó, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazt másolta, illetve elrontotta a másolást, és a, a számok nem voltak összefüggésben az összes többi számmal. Hát nem voltak éppen kontextusban egymással. Egymás kerestem. Igen, igen rossz volt a kontextus. Igen, hogy is mondják azt, amikor a a tízének a, a kábele, az nem. Nem, nem stimmel össze a tévével. Hogy is mondjak ezt? Hát ezt nem tudom én. Uh, uh... Nem lehetom kimondani, mert, mert, mert szóval van, amikor így a nyelven hegyén van, de ismeri ezt a kifejezést, hogy franciául úgy mondják, hogy de mo, <tos> főle, búd, mert most fül a budmánon, most fül el tudom mondani, hogy ez a szó, de franciául semmit eszembe a kifejezés. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy olyan, olyan volt, mint a meselet volna, nem, hogy bejött a miért a tornatanár, akkor a nagy matekos volt, vagy micsoda? Nem, csak biztos, a, a biztos összebeszélt sütiban az országfőnökünkkel, aki egyébként megmondom ki volt, Vászarei Miklósnak a felesége az egyik négy, érdekes. az feljelentünk mindenkit, tehát e, most már azért csak ki fog derülni, hogy volt még egy olyan osztály, ami e, úgy érettségizett, hogy, e, hogy a tornatanár és a, az osztályfőnök segített neki. Szerintem inkább neveket, azokat mellőzzünk. Igen, igen, nagyon-nagyon, szóval igen, csak azért mondtam el az egyik néni nezét, mert, mert ő egy olyan ember volt, aki hát szóval nagyon szerette mindenkit. nagyon nagy tudás, és Gyori tanított egyébként. Értem, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Készcsókom, viszont hallásra. Ha valaki tudja, hogy hogy hívják azt, amikor szarakál akkor az mindenféleképp mondja el. Haló, jó napot. Szép jó napot. Készcsók. Mónika vagyok a Második Rákóczi Ferenc Gimnáziumból Budapestről az ős részén. Tögna volt névnapja, Isten éressen. Jaj, nagyon szépen köszönöm, ez nagyon kedves. És az a helyzet, hogy egy nálunk mindössze öt évvel idősebb matematikai tanárnőt szeretnék köszönteni innét. Hollai Márta, anyák napján, aki sok gyerekes anyuka, és azon kívül egyetemi oktató. Isso Abszolút tisztességes volt, és jól tanított, de hát persze, hogy voltak hülyék, köztük én is, aki inkább a nyelvekből, meg a humántárgyakban, ha nem szerettem, akkor se seggelni, de azok valahogy úgy bejöttek. Értem. A matek ezt ez nem -e. Azért mondom, mert matekból nálunk is az volt, hogy felírták a megoldás egy részét, baromi rendesen. A másik pedig az, hogy a fiúk, akik jobbak voltak, vagy a jobb lányok segítettek, és a vécén volt a megoldás, Úgyhogy nagyjából mindenkinek sikerült, de volt annyi összünk, hogy azért ne tökéleteset írjunk. Ez hányban volt? Ez 1969-ben, úgyhogy jó régen. És euh, még hozzátenném azt, hogy a Szóbelin Honnai Márta szemmel mm -hmm. mutogatta, hogy merre vannak esetleg könnyebb tételek. <gül> úgyhogy jelesre érettségiztem, mert matekból négy sem lett, ami soha nem volt az előtt. Aha, gratulálok. Úgyhogy így a jogra jó, jól jó, sikerült a felvétel. Persze. Na most ezek után viszont a lányom 2000-ben érettségizett, uh -huh. és az édesapja akkor tanult meg esemesezni, mert reggel a tévében beutatták a feladatokat a lánykori nevén Laricevből, uh -huh. és mindent elesemesezett a gyerekeknek, úgyhogy ott is egészen kiválóak voltak, de azt nem mondom meg, melyik innen Nagyon jó, nagyon szép meg, köszönöm. Köszönöm. Nagyon napot a... mára. Viszontvállásra. Viszont a... hát nagyon szép napot mára, meg holnapra is, de hát ne, ne fukarkodjunk. És nagyon szép hetet kívánunk. Haló. Szia, szerintem azt akartam mondani, hogy nem kompatibilis a Contact kábel. Kontakthibás. Kompatibilis? Nem, kontakthibás. Oké. Okay. Szerintem. Így hívják. Nem talál a kábel Aha, a két tüléken. Nem kompatibilis. Ha nem kompatibilis, az azt jelenti, az, az én agyamban, hogy az a kábel nem is megy bele abba a tévébe. Ezt mondta, ezt magyarázta. E, akkor nem kompatibilis valóban. Igen, akkor önnek van igaza. A, hello. a kontakt hibás akkor rossz. Csak itt a Johnny-k számbadnál csúnya kifejezéseket. Köszönöm szépen! Hello. két sok, hello! Akkor ezt a feladatot is megoldottuk. Jöjön a következő érettségi haló! Szervusz, bácsi vagyok. Szervusz, Sanyi bácsi, hát, ez már elévült, úgyhogy mondhatom, 1969, azért egy gimnázium nem nem mondom, csak annyi a jó budám volt. Uh -huh. és föld, Nyilván az Árpád és volt. nem az ár Nem az Jókád volt. Körös, de belőlem ügyes vagy. És uh, fölcinten volt a terem, ahol érettségiztünk, és hát ugye nyár jó idő. Uh, bedobták az ablakon, ilyen galacsin formájában, matekból a megoldást Alááá! Gyönyörűen mindenki öt írt, akart. Tehát, aki ötöst, aki négyest, aki hármast. És ez olyan jól sikerül, hogy én is írtam négyes, négyest. No, ha annyira jó voltam a matematikához, hogy rettenetesen. De Ez nagyon, nagyon nagy dolog, és kik voltak kint, akik, akik bedobták? Hát, uh... Hogy mondjam, tehát diákok, meg, meg mit tudom én, és ez úgy meg volt szervezve valahogy. Nem. Szóval az a baj, hogy a nem, nem emlékszem, de a bejött az a lényeg. Tehát nem az volt, hogy véletlenül berepült egy papírba csinál ne, a, ne, az, ne. az ablakon. Szóval Először azt hiszem, kimentek a feladatok, hogy megnézték a tévébe, vagy nem, nem, nem, nem tudom, már pontosan. A lényeg az, hogy bejött a megoldás, és ennek következtében az én is, hogy elbíztam azon, mert hát mondom, hülye voltam matekból. És a szóbelin kaptam olyan tételt, ami nagyon egyszerű volt a háromszög, valami három körbeben vagy uh -huh. És hozzá se tudtam szólni. elmondtam a címet, és megálltam. És akkor jött a tanár, és elmondta helyettem az egészet. Hát ott... Mondta, igen. Egy, egyet igen, bólogatunk, nagyon jó sikered. Összességében a kettőből kijött egy hármas, Aha. de utána kimentem a folyosóra, és kijött a tanárba, azt mondta, idefire. Én mindig tudtam, hogy hülye vagy a matematikához, de hogy ennyire, <gül> <gül> hát mondom, nincs mit ez van, de hát akkor túl, hanem túl volt az ember mindenen, nem számított. Jó van, akkor. Jelentem, pontból azért az érettségi valóban. <gül> és rengeteg trükk van meg minden. Szóval valól, aki egy kicsit kritizálta az érettségét, abban azon van, hogy e, hát fene tudja. Hát már Kádár Gyuri mondta, azt mondta hogy szerintem értelmetlen és fölösleges, és nem, nem, nem normális. A, a, igazából való. nem teljesen mérvadó, mert, mert egyrészt vannak módszerek a mai napig, is nyilván másrészt azért, hát jó, aki, aki baromi tanuló volt az, azért azért Nyilván ott is jó a Hát persze, és az ugye vinni fogja a pontnámait magával, a, a igen. Hát ugye nincsen már felvételi a, a felsőketásban. Hát hát senki nem tudott kitalálni jobbat. Igen. Ez van. Na jó, köszönöm önnek hallom. Köszönöm szépen, viszont a szervusz! 24 Ez is egy matematikai feladvány. Haló! Szervusz, szerkesző úr papjános vagyok. Üdvözöllek, jó napot kívánok! Már visszategeződtünk erre ja, jó, jó, jó. És a ra, radicsról már utcát is ellevestek. Bizony, és e, most meg azt olvastam az imént, készülve a műsorra, hogy, hogy Bújtor Istvánnak megszobra lesz. És igen, már felavatták. Felavatták? Felavatták a vitorláskertbe, igen. Gondolom, a dv megkaptad, mert leadszom a... Szárni, hát hogy annyira nem, annyira nem. Egy kicsit késtem valóban, mert én azt mondtam, hogy kedden vagy szert, Igen. és csak egy kéttel később hétfőn voltam. Ezt nem kaptam elmondtam. meg, és azon gondolkoztam is, és aztán egyszer, tehát így jöttem be a rádióba, akkor az egyik kedves hallgató egy, egy könyvet hagyott itt nekem, és a DVD-t azt nem. Úgyhogy... Na, na hol... lehet, hogy valakinek megtetszett, mert ráírtam, hogy radic élő Ja, nem, a, a klubrádió az nem olyanok nem olyan, nem olyan a munkatársak, hogy akkor, vagy elvinnék akkor másit. Akkor kimásol, vagy elküldön neked, ne te gondolod. E... Na most, Ugye, persze. Egy, na most akkor visszatérve az érettségére, én nem tudom, hogy itt miért ennyire tehetségtene mindenki matának kihából. Hát én például síkfője voltam énekből. De veszes... abból nem hogy nem kellett érettségizned. Hát, aki akart, az érettségizhetett. Na most az igazságszolgálathoz tartozik, hogy mi patfi osztály voltunk, tehát különösebben sem a matematika, sem a fizika nem zavart minket. Uh -huh. Az érettségi elnökünk viszont egy külsős volt, aki matematikához értette, mondjuk más egyébként irodalomhoz történelemhez, nem, nem, nem uh -huh. nyelvekhez különösebben. Akkor elmondom a történet első részét. Volt egy osztálytársunk, aki azóta már nem Magyarországon él, és édesapja, Afrikába, azt hiszem Kenyában volt nagykövet, két uh -huh. ciklust húzott ki, nyolc évig angol nyelvi iskolába járt, és hát anyas nyelvi szinten beszélte az angolt, hiába adták ki nekünk az édesítőkitételt, a Jóska nem volt hajlandó megtanulni. Uh -huh. Kihúzta egyik tételt, odafordult az angoltanárunkhoz, és azt mondta, hogy angol, hogy én ugyan nem tudja ezt a tételt, de nagyon szívesen elmondja Geoffrey Csószer életét és a fő alkotásait és utána 10 percen keresztül szépen mondta. Ha, a a, persze, uh -huh. a matematika szakos elnökünk, az pedig kargatta a haposkávét, majd volt a vajaskalácsot, és elismerően bólogatott, mert egy kukkot nem értett bőle. És megkérdezte, hogy minden tételtél nagyon jó, tud? Igen. Akkor egyet szíves húzva, egyet kíváncsi a kihúzta, megint megmondta az angoltanának, ugyan ezt a tételt nem tud, de nagyon szívesen nem, mert megint a Jossi csószert. Aha. Uh -huh. Elmondta. Hát kapott egy szép nagy Ez... Na most akkor elmondom az én történetem, mert mi hasonlóan okay. Muris, de hát mi egy ilyen. Old... volt? Nagyon jó összekovácsolt osztály volt, uh -huh. erről már meséltem nekem, amikor a Lenin szobrot, meg máshogy Na mindegy, én nagyon szerettem, és azóta is szeretem a történelmet, a császárkori Romát, és a második világháború, illetve az azt megelőző időszakot. Uh -huh. És kihúztam azt, hogy a második világháborút megelőző gazdasági és politikai viszonyok Németországba. Hát akkor én még annyira jól tudtam a történelmet, azóta már kicsit felejtettem, hogy fejből tudtam mind a 132 német tábornokot, aki nem háborús bűnösként tanúként kihallgattat Műrben, uh honnan -huh. van einstein von Pizenbergig, mind a 132-t. És elkezdtem mondani, hogy hát 33. január 30-án, Hindenburg kinevezte Hitlert kancellárrá, és akkor csak mondtam, mondtam, mondtam, és mondtam. És Volt néhány évtized, amit el lehetett mondani, vagy néhány év? Hát 10, 39, de mindenbe beleventem. A statisztikai uh -huh. adatokba, a nevekbe, a parlament összetétele, a mandatumok százalékos megosztása uh -huh. számára, és már mindenki izzadt, 35 percet már mondtam, tehát még. Nem mondtam ki a kulcsot, második világháború, ugye az, az a CC-ben, a második világháborúig. És akkor eljutottam, és akkor dancik, le 1939. szeptember 1-én kitört a második világháború. szélpattant a zsűri elnökünk, és akkor köszönöm szépen, köszönöm szépen, és hiába bizonygattam, nagyon szívesen elmondom további hat évet is. Nem, nem, köszönjük, mindegy, ott kívánunk. Ne kellett mondani a vízösszót. Szép volt! Köszönöm szépen! Szerv, Viszonthallásra, szervus, ja. szervusz! 24 07 95 halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Hajdú Attila vagyok! Üdvözlöm Attila! Hát az a kérdésem, elnézést, hogy ezzel kérdőlem, hát ritkán hallgatom ezt a műsort. Miért? Hát nem úgy jön a és nem szeretjük, Egyetlen ilyen ja. módon hallgatok. Uh -huh. Most is hazajöttem, bekapcsoltam, ez megy, szeretem. 49 éves vagyok, ekkor értem az életem ebben a időszakban nincsen téma, amihez ne tudnék hozzászólni. Na most az érettségi téma, hát most, most is hogy bekapcsoltam egyben valaki, említett a második Rákóczi Ferenc Gimnáziumot, én oda jártam, összerándult a gyomrom, nincsenek jó emlékeim. 80, nem tudom, már három vagy de kirúgtak, mert nem akartam belépni a kisbe, aztán ott elkezdtek az első perctől kezdve üldözni. Mondjuk 89 tavaszán az első munkahelyemről még azért rúgtak ki, mert akkor meg beléptem a Fideszbe. Tehát ilyenek voltak. Ma már nem annyira kedvelem a Fideszt, úgyhogy nem ezért említem ezt. Ma mindegy, végül is leérettségiztem, de azért most lenne ön az egy pro provokatív kérdésem, mert érettségimmel együtt nem, nem tudom azt, hogy... Mi az a nyúl ünnep? Húsvét. Hát most már megmagyaráztam, mert egyszer, amikor szintén hallgattam a műsorát, akkor így köszönt el, hogy... Találkozunk a nyúl ünnepen, nem lesz műsor, mert nyúlünnep ünnep lesz. Így van. Hát az a húsvét. Na hát... Uh... Hát ennél a provokatívabb ne csak gondoltam, mint hívő ember, megpróbálom ezt önnel tisztázni, mert... Én húsvétnek nevezem a nyúl ünnepet. Persze, én is. Ha, van, amikor annak nevezem, van, amikor meg azt mondom, hogy nyúl ünnep, de azt gondolom, hogy ennek nincs jelentősége, de, mert, mert azt hittem, hogy mindenki érti. Hát azért van. Van jelentősége, mert ott egy nagyon komoly dolgot ünneplünk és emlékezünk valamire, amit önnek, én még önnek, önnek a, se sem, a Semmilyen szinten nem szerettem volna a vallásos érzetében megsérteni előtt ezzel a e, mondattal, Engem nem sértett meg, mert nem engem sértett meg, ha ezzel valakit megsértett. senkit nem sértettem, meg bízom benne, hogy senkit nem. Tehát, hogy ha, ha valaki azt, hogy, hogy a húsvétot valaki nyúlinetnek nevezi, az azt gondolja, hogy, hogy azzal odaérünk, hogy most nem is, tehát azt gondolom, hogy, hogy nem szívesen indulnék el ezen a, ezen a vonalon, hogy, hogy, hogy mit, miből mit lehetne gondolni, nem úgy van. Ez a létaló lényege. Jó, ez azóta bennem volt ez a két Semmi kétke. baj. Ettől függetlenül, ha hazajövök és az önműsorom, hogy azt fogom hallgatni, mert érdekel, mm. az is lehetséges, hogy még néha hozzászólok. A azt tudom. Köszönöm szépen. Megtisztelő a hívása. Köszönöm, Köszönöm. szépen, viszont 2407953. 24 Haló. Haló. Jó napot kívánok, készcsókom. Jó napot kívánok. Adásban kívánok. tetszik lenni. Igen, jó. Én Éva vagyok és 67-ben érettségiztem és előtte... Halkítaná rád rádióját? Bocsássam meg, hogy ja, kérdeztetem. Hát összegerjedünk, vagy vissza, vissza benne. Köszönöm szépen. Tehát, ö, igen, és csak azt akarom elmesélni, hogy én előtte ilyen rossz matekos voltam, nem értettem sosz semmit a, a uh -huh. matekból, és nagyon sokat szenvedtem, de valamikor negyedikben fölfogadtam egy matek tanárt, és... Bosszúból megtanultam a matekot egy év alatt, de jó, megbosszultam. De iszonyatosan megtanultam, úgyhogy az egész érettségi szünetbe matekra tanultam, mert annyira élveztem uh -huh. mindent, meg tudtam oldani, és teljesen fantasztikus volt. Igen, és akkor jött az érettségi az írásbeli, és az iskolába úgy osztották be a, az osztályba a, a tanulókat, hogy a jó, a hármasokat egy külön osztályba rakták, a rosszakat külön osztályban, és a jókat egy külön osztályba, és úgy listünk De a tanár, az én tanárom, az nem vette észre, hogy én már tudom a matekot. És a rosszak közé soroltak. a rosszak közé rakott. Egész idő alatt hiába írtam mindig ötös dolgozatot, meg fel kellett állnia az osztályban, hogy kinek hányas, és álljanak fel az ötösök, és mindig egy kicsit csodálkozott, hogy én ötös vagyok, de nem észrevételesztem éppen. Na a lényeg az, hogy beraktak oda, és akkor nekem is volt egy ilyen tornatanár, aki oda jött hozzá, megkérdezte a legnehezebb az utolsó feladatot, hogy az hogy kell megoldani, mert ő nem tudja. És akkor elmondtam neki, és akkor ő is elmondta annak, aki nem tudta, uh -huh. és akkor így sokat tudtam segíteni a többieknek. És, és akkor uh, jött a szóbeli, és akkor még mindig nem vette észre, a, mert ötös lett az írás belém, de még mindig nem vette észre a változást. Az uh -huh. És akkor valamit húztam ott, azt is tökéletesen tudtam, és akkor kaptam egy négyest. És akkor azt mondta, hogy azért, mert az egész négy évre adta a, a, a jegyet. Hát nem volt egy elegáns húzás. Nem ám, nem ám azóta is ott van a tüske. Tehát, hogyha ja, ha az ember meggondolja magát, és megtanulja, és tudja, akkor... akkor észre kéne ak venni, ak nem? azt kellene észrevenni, Igen, igen, igen. Igen, de az volt az érzésem az érettségével kapcsolatban, hogy semmi se volt igazságos. Tehát amikor jó jegyet kaptam angolból, ötös adtak, azt abszolút nem érdemeltem meg, és mit tudom én... Még. De egyik jegy se volt, a jó jegy se Meghatározta volt. Meghatározta az életét egyébként az életség az, hogy, hogy... Nem, egyáltalán, mert én nem mentem. Hát lehet, hogy meghatároztam, mert nem mentem egyetemre, illetve uh -huh. próbáltam menni, de nem sikerült. De aztán mindig örültem, hogy nem mentem egyetemre, mert minden jó, meg szép volt az életemben, nem kellett az egyetem. De és az lehet, hogy azért nem mentem, mert nem, nem tudom. Ja, nem tudom, nem, nem, azt hiszem, hogy nem befolyásol. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. A sokan viszont a... hallásra. A... <tos> <tos> 24.07953, te figyelj, Johnny, te időnként rajzszakörbe jársz, amikor én izé, amikor, amikor nem figyelek oda. Tehát, tehát olyan pontos kört rajzoltál, hogy, hogy körzővel sem lehetne. Tehát, hogy, hogy ez itt a munkabegasztás, hogy én papírokat hajtogatok, a Johnny megrajzol. De persze, műcsor is van közben. Haló! Jó napot kívánok! Hát azt akartam valakitől megkérdezni, hogy meddig megy még ez az elnök ember, emberei. Más nem kifogásolja? Hát ezt azt hiszem, hogy nem. Jaját, hát ilyen unalmas Hát szerint. én azt hiszem, hogy én, én mondjuk nem nézem az elnök embereit, de biztos, hogy, hogy, hogy, hogy a klubrádiót akart ez hívni, nem az a tévét? De az akartam. Most mér. mellé nyújt. Igen, bocsánat. Kezét csókolom, viszont hallásra. Hát, mit tudom én, akkor most melyik sorvezető legyek. Okay. Haló? Egy 69-es érettségi történetet szeretnék elmesélni. Örülök neki. Sokat levelezgettünk óra alatt mindenféle kis papírokon, és persze mindenki avval szórakozott, hogy ilyen vicces, helyes írtuk le a dolgokat. Uh -huh. Ugye ilyeneket, hogy vigyáz mert megbuksz az érettségin az kétsével meg és ez be is ö, következett, mert a mixát volt az egyik választható tétel irodalomból, és az egyik osztálytársunk szegény, végig x írta a Mixátot, <gül> és ugyan jó lett volna a dolgozata, de hát így egyes. Igen. Csak ennyi. Tartalom ötös különak ötös helyes írás egyes ügyfiamt. Köszönöm van. szépen! Képszok a visszatálásra! Mindjárt... Bejöttél te is a kört megnézni, a szerkesztő kollégám Pataki Gábor jött be a stúdióba. Haló! Jó napot kívánok! Nem tudom, a klubrádióval beszélek? Bizony! Na az életvégivel kapcsolatban szeretnék valamit Adásban mondani. tetszik lenni. Igen, na hát én egy őskövület vagyok. Jaj, hagyjuk már ezt a... De, hát vagyok mondani, mert én 1948-val érettségiztem. Akkor sem őskövület. És azt az iskolát úgy hitták, hogy kerak. Aha. Most ne már nem úgy ez? hívják, ez a belkereskedemi főiskolának az épületében volt az Alkotmány utcában. Aha. Most 48-ban volt az államosítás. Érettségi tétel uh -huh. írásbeli három témában volt, magyarból, történelemből és közgazdaságtan volt. És szegény közgáztanárnünket majd megütötte a guta, mert talán öten vagy hatán választották az írás belén a történelmet és a magyar és mindannyian a közgazdaságtant választottuk, illetve azon belül az államosítást, mert ez volt a tételnek a címe, a magyar tanárnőnket pedig azért, mert ott annyi tételt kellett neki átolvasni. Na hát ez nincs érdekesség egy, talán. Egy, arra emlékszik, hogy mondjuk 1948-ban magyarból mik voltak a, a, az érettségítételek? Az enyém például a Széchenyi Kossuth 5-ös. Erre emlékszem. Mert ugye azóta eltelt 50 év. 50, ne viszeljen, 60 valahány. 60 valahány. Hát én már 80, 80 elmúltam. Igen, tehát hogy, hogy néhány eh, eh, mi rész azért bekerült az elmúlt 60 év. Jó, de hát, hát akkor abban az évben a, a, az államisítás az egy, egy téma volt, de ott mi nagyon komolyan tanultunk, az egyik a legjobb kereskedelmi iskola volt, oda jártak az egyetemét, az eltéről, oda jártak tanítani. Az, az volt, hogy a gyakorló iskolája. Gyakorló iskola volt. E -e -e. Igen, egyébként még mellékesen, 57-ben volt az iskolának a 100 éves évfordulója, a Zeneakadémián volt műsor, és nekem még mai napig megvan a meghívórá, és benne van, hogy milyen verset szaval, töröcsik Mari, iskolánk volt, Diákja. De, De akkor már nem e, kerak volt. Aha. Jó, csak ennyi nagyon kedves, köszönöm lelék. szépen. Kérem. Mit mondasz, Johnny? Hogy megkérdezzük a hallgatót, aki itt van még sorban. Nagyon, nagyon gyors, igen, igen, 50-90. A főszerkesztő úr meg fog engem ölni. Haló. Hello. Péter vagyok, Dunavarsányban. Szervusz, Péter, gyorsan mond a Tegnap jöttem be a temetőből, anyák napja, és a, a bakcsomó pontnál ott egy, a, a a kongresszisű központnál ott egy hatalmas nagy rét volt, illetve egy csodálatos fasor, és én érettségi előtti napon elmentem oda, volt egy nagyon klassz könyvem, eleget tudok a matematikából, És én ott tanultam érettségi előtti napon, 18 óra, 5 perckor, odaírtam a kérdésre a választ, hogy nem, aláírtam, és elmentem focizni. Másnap persze leérettségisztem négyesre. Gratulálok! Hát, ez így, ez így, szépen összejött. Így kerek. Köszönöm szépen. Oké, okay, minden jót. Köszönöm. Viszont a szerviz. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet és az értékes telefonokat. Egy hét múlva találkozunk, hat óra van. A Isten is úgy akarja, persze. Tanulni, dolgozni és beszetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasra tanuló, az ötös tanuló, ötöse dolgozó, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasarka, és megverjen x-et, vagy x -t. Adjak az energiát az iskolában, vagy az ügyen. Addig jó, mi